«Що ви думаєте, Семе?» – запитав шериф Ленс. «Що Фіцю змішався з працівниками, поки вони зранку обшукували сад?» «Це, можливо, хоч і мало ймовірно. Вони йшли пліч-опліч, вишукувавшись у лінію. Проте після виявлення його закривавленої футболки в метушні, у нього була можливість влитися в їх лави. Тому я хочу Перерахувати їх усіх, коли вони закінчать Шериф і я вирушили поговорити з Саймоном Фолксом, власником прилеглого саду Він був бородатим, розважливим чоловіком, який жив в нормоті, мабуть, задовго до моєї появи тут «Що тут відбувається?» – запитав він роздратований, як завжди Мало того, що ці кляті дезмонти відгородилися від мене парканом, так ще й будять мене посеред ночі машинами шерифа. «Ми шукаємо зниклу людину», – пояснив я, Філа Фіцю. Він занадто багато випив і вистрибнув із моєї машини вчора ввечері. Він забіг в сад дезмондів і більше його ніхто не бачив. А сьогодні зранку ми знайшли лише його закривавлену футболку. Чому ви дивуєтеся? Це сад диявола, пробурмотів Фолкс. Я завжди про це здогадувався. Торік убив Змію на своїй території. Скоріше за все, вона приповзла з його боку. Ми можемо пройтися вздовж паркану з вашого боку, попросив шериф Ленс. Може, там знайдеться пояснення, куди він міг зникнути. Давайте, тільки моїх яблук не тягайте. Після свят я приведу людей збирати їх. Ми з шерифом пройшли всю довжину ділянки на босі Фокса. Але нічого не виявили. Волога земля була недоторканою. Що тепер? – запитав він. Я подивився на годинник. Пора повідомити батькам. Дім філафіцю знаходився позаду Мілроуд. Крихітний, охайний будинок, де жили його мати і молодший брат. «Він мертвий?» – запитала місіс Фіцю з блідим від жаху обличчям. «Коли ми з'явилися на порозі?» «Ми не знаємо», – чесно відповів я. Ми сподівалися, ви змогли б розповісти нам щось про його місце знаходження. Я розумію, він був дуже засмучений через призов в армію. Вона була акуратною жінкою років сорока, яка добре справлялася в домі. І я був би радий дати їй привід для Надії. Я не знаю, що найшло на нього ці останні кілька тижнів, – зізналася вона. – Він шаленіє з того часу, як отримав повістку. – А Ліза сміт? – запитав шериф Ленс. – Я зрозуміла, що в них все серйозно, – сказала вона. – Я просто хотіла вмовити їх почекати з весіллям до кінця його служби. – Молодь чекати не любить, – сказав я. – Можна нам оглянути його кімнату? Давайте, якщо це зможе допомогти. Ходімо за мною. Як і весь інший будинок, кімната на горі була чистою та охайною, з фотографією зниклого і лізи біля ліжка. Стіни прикрашали прапор школи, афіша постановки нашого містечка і карта світу, на якій він ретельно відзначав просування союзницьких військ. Я оглянув всю обстановку і запитав, чи були у Філа вороги? Люди, які хотіли б йому зашкодити? Ніхто, кого б я знала. Ви ж не вважаєте, що він мертвий? «Ми просто нічого не знаємо, мадам», – запевнив їй шериф. «Ми розглядаємо всі можливості». У машині, що прямувала тепер до будинку Лізи Сміт, шериф Ленс був менш невпевненим. Семе, він ніяк не міг покинути цей сад живим. Ми обидва це знаємо. Але й мертвим він не міг зникнути звідти. Давайте краще почекаємо, поки перерахують робітників. Ви знаєте, якщо хтось і вбив його, то тільки через Сміт. Може, в неї був інший хлопець. А ви бачили її, як вона розмовляла з кимось іншим? Начебто ні. Бо завчора той лисициган сказав їй щось біля аптеки. Але вона відвернулася і пішла геть. Батько Лізи, Гарольд, повний чоловік із лисичим головою та в окулярах, працював у банку. В суботу банк. Зачинявся у півдні, і він вже відпочивав удома, знявши піджак і краватку та відгіднавши свій комірець, який носили в той час іще багато бізнесменів. «Є новина про того хлопця Фіцю», – запитав він. Ліза спустилася зі своєї кімнати і приєдналася до нас. «Поки що абсолютно нічого», – відповів шериф. «У вас є версії, що могло статися з ним?» – запитав я, адресуючи запитання їм обом. «Я його майже не знаю», – сказав Гарольд Сміт. «Я лише бачу, що він проявляє здоровий інтерес до моєї дочки». «Ми хочемо одружитися, тато», – сказала вона тихо. «Давайте спершу побачимо, який він на службі». Після війни буде достатньо часу для одруження. Він повернувся до вітальні і продовжив читати газету. «Можу я поговорити з тобою наодинці?» – запитав я Лізу. «Ну, мабуть, вона провела мене на кухню, а Шериф пройшов до вітальні слідом за батьком. Мама вирушила за покупками, втім я теж не можу нічого розповісти». Я взяв її руку в свою. «Аннабель мені розповіла про вагітність», – тихо сказав я. Вона відсмикнула руку. «Я не хотіла». «Я лікар, Лізо. Чи можливо, що хтось напав на нього, знаючи про це становище?» Вона відвела очі. «Я не знаю, на що здатний мій батько, якщо дізнається». «А хто-небудь іще? Можливо, ривнивий суперник?» Вона похитала головою. «Немає нікого на світі, крім Філа». «Шриф каже, що той циган розмовляв із тобою позавчора. Він пропонував мені купити напій. Я просто прийшла повз. Це єдиний раз, коли він звертався до тебе». «Так, я його не знаю». Мені навіть невідомо, як його звуть. Кажуть його ім'я Гоуін' Юсом. Він виненяв кімнату в пані Допс. Шериф Ленс зайшов до нас. Він навідріз заперечує, що знає щось про зникнення. «Куди тепер, Семе? Пора повертатися в сад Дезмонда». «Ми сиділи на терасі і спостерігали, як Філіс Дезмонд видає зарплату збирачам яблук». «Сорок дев'ять», – сказав її чоловік, звірячись зі списком. «Прийшов брат відсутнього, каже, що він зламав щиколотку і не зміг працювати сьогодні. Всі враховані, нікого зайвого». Шериф Ленс виглядав нещасним. «І що ми маємо тепер, Семе? Я збираюся ще раз проаналізувати всю справу. Немає сумнівів, що він увійшов до саду. Ми бачили це на власні очі. Я був із цього боку з Дезмондами. Він не вийшов, поки ми сиділи тут. Ви можете повністю довіряти вашим людям, що стояли на варті вночі?» Джо Гаузер краще з усіх, ви самі чудово це знаєте, інші настільки ж надійні, він не міг покинути сад вночі, якщо тільки не придумав спосіб подолати паркан. Я відкинув цей варіант смуга землі по обидва боки настільки м'яка, що не може приховати сліди, а попри сліди крові на футболці. «Немає свідчень, що він порізався саме обколючий дріт. Я думаю, що варіанти з жердиною теж спростовано. Тоді зранку він залишався все ще тут. Він мав бути, погодився я, але кожен дюйм саду був обшуканий, а єдині люди, що покинули його, це збирачі яблук, серед яких зайвих немає». «Тоді ніяких можливостей не залишається семе. Є дещо, що ми ще не розглядали. Філ Фіцю, все ще тут, але ми його не помічаємо». «Не помічаємо? Він що, став невидимим?» Я повернувся до Картера Дезмонда. «Чи був коли-небудь на території саду колодязь?» Він замислився. Філіс, пам'ятаєш той колодязь, що ми накрили? Він був в саду, начебто, але це було десь 10 чи 15 років тому. Я навіть не пам'ятаю, в якому він знаходився місці. А чи є у вас стара карта або опис землі, де б він був згаданий? Картер зник в своєму невеликому кабінеті, і повернувся за кілька хвилин, розгортаючи мапу. Він тут. Ми зазирнули через його плече і побачили рівні ряди яблунь, позначених кружечками. Десь у ста футах позаду будинку, на території обмеженій стінами та парканами, був кружечок поменше, позначений літерою W. Тут знаходився колодязь, сказав він. Потім ми засипали його зверху і посадили на ньому траву. «Подімо подивимося», – запропонував я. «Ми знайшли місце, рахуючи ряди дерев, але не знайшли там жодних сидів недавньої виїмки грунту. Тут все міцно», – переконав нас Дезмонт. «Наскільки я пам'ятаю, ми спочатку набили його сміттям, потім засипали землею і висадили газон». «Немає жодних шансів, щоб він упав у колодязь, якщо ви про це думаєте». Я був змушений визнати, що він абсолютно правий. Це був черговий хибний слід. Щоб не витрачати талони на бензин, ніхто не хотів здійснювати далекі поїздки на свята. Народ залишався вдома і відзначав їх в колі родини». Ми запросили шерифа Ленса з Бертою на недільний пікнік на нашому задньому дворі. Але він провів більшу частину дня біля телефонної трубки. Мій заступник Джо Гаузер помітив цього цигана Ньюсома, що йшов зелізою сміт від церкви до її будинку сьогодні зранку. Я вважаю, нам потрібно взяти його і допитати. Поки що... Немає жодних доказів того, що справді було скоєно злочин. Кров на футболці – достатній доказ для мене. Шерифе, давайте не будемо поспішати, наполягав я. Припустімо, циган пройшов за ним в сад або ж просто натрапив на нього там. Він міг убити хлопця і закопати його тіло уздовж цього голого шматка землі біля паркану, вирівнявши землю зверху, щоб приховати сліди. А як він потрапив у сад непоміченим, що він використовував як лопату, як він сам покинув сад, попри наше застереження? «Я не знаю, Семе», – визнав він, – «але люди просто так не зникають». Коли ми закінчили обідати, і Берта пішла допомагати Аннабель мити посуд, я помітив, що шериф Ленс все ще стурбований. «Цей Нілсон зупинився в кімнатах пані Добс. Давай просто зараз поїдемо туди і його допитаємо», – запропонував я. «Ти працюєш у вихідний, та ще й в свято», – дорікнула Берта чоловікові. Ми зовсім ненадовго, пообіцяв я. Ми взяли автомобіль шерифа і з ним за кермом були біля будинку пані Добс буквально за 10 хвилин. Вона була добросердною вдовою, що здавала кімнати з того часу, як помер її чоловік, а всі діти роз'їхалися. Ми застали її на парадному ганку, вона сиділа в крісті Гойдалсі і мирно розмовляла з сусідкою. «Ми хочемо поговорити з одним із ваших постояльців, Гоунюсомом», – сказав шериф. «Він тут?» «Той лисий? Ви його впустили». Він склав валізу і з'їхав годину тому. Сказав, що поїде поїздом до Нью-Йорка. «Він був тут дві останні ночі». Але дуже засмутився, коли я сказала йому, що про нього довідується поліція. Шериф Ленс вилаявся. Він зрозумів, що ми на нього вийшли, Семе. Коли найближчий поїзд до Нью-Йорка. О четвертні тридцять начебто. У нас іще п'ятнадцять хвилин. Може, ми встигнемо перехопити його? По поліцейській рації він звернувся до Гаузера. Джо, говорить Шериф, ми вдобс, але Ньюсом випурхнув із клітки. Ми припускаємо, що він спробує сісти на найближчий нью-йоркський поїзд. Зустрінемося на станції, одразу сказав він і відключився. Ми паркувалися біля вокзалу, коли з'явився Гаузер. Серед тих, хто чекав на платформі, не було жодних сідів лисого цигана. «Він міг обдурити, пані Добс, щодо своїх планів», – сказав я. «Ви з Гаузером перевірте всередині, а я пройдуся вздовж платформи». Ми вже чули шум поїзда, що наближався. За хвилину локомотив вийшов за рогу і з'явився в видимості. Короткий потяг зупинився, і провідник допоміг єдиному пасажирові вийти». Потім вигукнув своє традиційне. Посадка починається. Пасажири, що чекали, видерлися у вагони, і він пішов за ними. Тут я й помітив гонюсома, який з'явився стіні дерев і кинувся до останнього вагона зі своєю валізою. «Шерифе!» – закричав я. Ленс і його заступник теж його помітили. «Стій!» – вигукнув шериф. Але Ньюсом навіть не а Гаузер кинувся в погоню і спробував відрізати його від поїзда. Він майже досяг мети, коли Ньюсом розмахнувся в його бік валізою. Заступникові, однак, все було тільки на руку. Він пригнувся і схопив Ньюсома за щі Вони впали на землю разом, і шериф Ленс – Підбіг до них, щоб здійснити арешт. Я тримався на відстані, поки вони надягали на нього кайданки і обшукували його кишені. За хвилину Шериф підійшов до мене. «Це наша людина Семе. У нього гаманець філафіцю в кишені. Я затримую його за підозрою в вбивстві». «Зачекайте, – перебив я, – ви не можете це зробити». Він здивовано подивився на мене. Чому ні? Ньюсом не вбивав філафіцю, тому що Ньюсом і є філофіцію. З усіх справ, розкритих мною в мої норманські роки, жодна не могла зрівнятися зі справою про сад диявола, як казав я шерифу Ленсу пізніше того ж дня». Тут не було вбивства шерифе. Єдиний злочин, який я бачу, це спроба відкосити від служби. Але з'явитися потрібно лише наступного тижня, тож і він не був ще скоєним. Він просто не міг поїхати і залишити Лізу вагітною з батьком, що погрожував вбивством, в разі, якщо це станеться». Щойно вони виявили, що варіант зі швидким весіллям не вдається, філфіцю запропонував дивовижний план. Він вирішив не з'явитися за призовом, а просто зникнути, змінити обличчя і залишитися в Норманті, щоб стежити за лізою всю її вагітність. Зважившись на свою ідею, він поголив голову на лесу і приклеїв фальшиві бакенбарди і борідку. Згадайте, він познайомився з Лізою на шкільній виставі. Він навіть зберіг афішу вистави у себе на стіні. Дивно, як відсутність волосся і присутність борідки з бакенбардами повністю змінили обриси його обличчя. Хоча єдиний раз, коли я зустрів його як Ньюсома, він відвернувся, не давши мені добре роздивитися його. Він зібрав валізу з одягом і оселився в пані Добс, розвиваючи другу особистість. Та шкільна вистава не тільки навчила його гримуванню та акторській майстерності. Ім'я, яке він використовував Гойн'юсом, належить одному з персонажів виставі «Нашого містечка». «Але ж ми бачили його зі своїм волоссям уже після появи Ньюсома в місті», – заперечив шериф. Я похитав головою. Це була груда перука з волоссям достатньо довим, щоб приховати проколите для сережки вухо. Мені одразу здалося дивним, що пані Добс рідко заставала свого постояльця в себе. І ще дивнішим. Щоночі, п'ятниці та суботи він провів у пані Добс. Звісно, до п'ятниці йому доводилося спати в своєму будинку, але після свого зникнення він залишився в пані Добс в своєму новому образі. То як він зник, Семе? Ти так і не пояснив, як він вибрався з саду Дезмонда. Йому й не треба було вибиратися, він і не був всередині шерифа. Він лише вдав себе п'яного ввечері в п'ятницю, чекаючи можливості втекти від нас і розчинитися. Він не міг заздалегідь спланувати це так, як вийшло, але побачивши, що мені важко одночасно стежити за дорогою і контролювати вас двох на задньому сидінні». Він вистрибнув, проголосивши, що йде в сад диявола. Насправді, ми вже давно проїхали перший паркан, непомічений мною в темряві. Коли з'явився другий, він переліз стіну одразу позаду нього не на ділянку Дезмонда, а на газон в саду Фолкса. Я пригадую, що відстань до повороту потім сталася мені явно коротшою, ніж я припускав. Хай мене чорти візьмуть. Але ж ми стежили за всією стіною. Ми побачили його, якби він вийшов. Він не виходив, шерифе. Він пройшов крізь сад Фолса і опинився на дорозі ззовні. Семе... «Ти забуваєш про закривавлену футболку. Вона лежала в саду Дезмонда, а ти забув про камінь, навколо якого вона була обгорнута. Фіцю порізав собі руку або ногу. Достатньо, щоб забруднити футболку кров'ю. Потім він просто обгорнув її навколо каменя, розкрутив його над головою і перекинув через паркан на бік Дезмонда» сподіваючись спантиличити нас щодо його долі. Ми вирішили, що камінь був потрібен, щоб притиснути футболку. Але насправді він переніс її через паркан. «Чому я всього цього не побачив?» – запитав він. «Ти бачив все, але дійшов неправильного висновку. Нюсом розмовляв з Різою, він йшов за нею після церкви, він спробував сховатися, коли ми почали ставити запитання. І при ньому був гаманець Фіцю. Ти розцінив все це як доказ провини, а я як доказ любові. Це була та рідкісна загадка, що щасливо вирішилася для всіх залучених осіб. Філ з'явився до призивного пункту тиждень по тому, і вирушив у Фордікс дікс на базову військову підготовку. Після народження дитини Ліза приєдналася до нього, і вони уклали шлюб уже там, з вистережданої згоди батька. Філ був відправлений на місця бойових дій вже лише під самий кінець війни, і повернувся до довгого і щасливого життя з Лісою та їхніми дітьми. Іноді я мрію, щоб усі мої розслідування закінчувалися саме так. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.